Itzaldia, Itzaldiazendiok paskoetako poa ospatzen dihar dugu ezerk ez eskendu ez, ez ilundu behar pasko poz hau eta berbiztuak emoten Deusuzkun barrubakea baina badakgu zenbat bider daukagusn murtorik eta estalduta bai barru bakea eta baita poza ere, hainbeste gauzak eta egoerak iluntzen gaitu gaitu egin? Gaurko liturgiak argi izten deusku eskriturearen garrantzia, batez ere evangelioak. joak. Pedrok ere bere itzaldian, bere entzuleak arase bideratzen dauz, Gure eguneroko harazo eta kezka guztien argitasuna antxe, idaztideunetan aurkituko dogulakoan. Auseda ba, lehenengo tabein azpimarratu behar duguna. Geitu, indartu eta sakondu egin behar dugula, idaztideunetarako, eskriturarako, zaletasuna. Eskatu daigun grazia hori. Gaurko irakurgaietan zenideok Ikazleek egiten daben ibilbidea aurkitu Euren egunerokoan Jesusek egiten deutzen deiari erantzuten ausartu zidan seguruenetik hainbat gehiago egingo egingo utsoladei Nazaretarrak. Baina ezeltzuen danek erantzungo erantzun deutso eutzoenei. Ikazle deri eta harek ibilbide ezain luzea egin al izan eben nazaretarraren ondoan. ibilpide honek, euren eguneroko lanetatik atara eginebazan, eta euren bizikeriak tankera barri bat hartzen dau Jesusen ondoan. Gauza barriak entzuten dabez, ikusten, jasaten ere bai, aurrean erabilia ere badalako. Behar bada ez dabe dana ulertuko, baina maisu deritxoen a maitatzera heltzen dira. Galan ere atxilotzen da benean, bertanbera izten dabe, ierse egiten dabe, eskutatu egiten dira, eurak ere atxilotuko da bezanaren bildurrez. Baina ezin dabe eskutuan jarraitu. Nazaretararen ondoan bizi izan dabeena, ezin dabe eskutuan hilten itxi. Arek jainkoaren erreinuaren barri emoten eban lez, eta ezaugarri ez gauzatzen, eurek erearen haren barri emon behar dabela sumatzen dabe. Ez daki ezelan, ez jakinak eta ezikasiak dirata. Baina maizuak ustea jainkoagan jarten irakatxe eutzen, eta espiritua agindu. Eta espirituaren aizetan eta uste hona jainkoagan jarriz emongo da ben azaretarraren barri gero eta argiago. Euren lehenengo bizitzara bihurtzerik gura izan da ere, ez dauke, ezin dabe lehenera bihurtu, ezin dabe nazaretarraren ondoan bizi izan da barri emombarik bizi izan, euren makaltasuna autortu behar badabe ere. Bere evangelijoan, Lukasek ulertzeko eran jarri deusko hori. Ikaslebi, lehenera bihurtzen doa zela, Jesus berbera geitzen jake bidean, eta eskatzen deutxe gertatzen jakenaren barri emotea. Euren barri emoteari, berbiztuak, idatzietako pasartea zerantzunez, argitxuek egingo dauz, eta horpegiratuko deutxe burugo orkeria, ikutu dau haren bihotza, Arek eurekin gelditzeko eskatuko dutxoen, eh? eta orduan, jaunada ekimena eskuratuko dagoana, guana. Ogi zatitzea izango da kenua. Ze esan eta eban, ogi satitzearek jauna ezagutzeko, begibistatik galtzeko, eta bapatean maiti jagi eta besteen ganatzeko indarra emone eta. Sakaban atzena sitako taldea osotzen hasten da eta bakotzak berari gertatutakoa azaldu beharra dauka guztien onerako aushera aurrerantzean egingo dabena Jesus Jaunaga aurkitzen danak bizikera barri bat hasten dago eta alkarren ardurea hartzera daro izan bizikeria dala hori idagarri eta euren bizitzan gauzatu Guk zen hidiok, barogu alkarren ardurarik eta pobren begiramenik. Alatan ere, gure talde, eliz alkarte edo elizbarrutiaren arduria ere behar dugu. Elizbarrutiaren eta gernikaldeko elizaren izantasunean jokatzen da gure sinizmenaren sendotasuna. Ema usko antzera taldera bihurtu behar dugu. Antxeak ertu behar dugu gure esperientzia, eta berotu behar dugu alkar, eta emon behar dugu alkarregaz berbiztuaren barri. Zer esan gura da honek? Ba geure mezatxoa entzutetik, edo geure debozinotxoa betetetik, ara go jo behar dugu la. Ardura kartzera, urritasunei erantzutera, utsunak betetera, Eta elizalez agertzera jo behar dugula zenideok. Bri baino sarria egotan auzora joan behar izango dugula zeizmen ospatzera. angoekaz bat egitera eta abar. E Aba barekin jakin behar izango dugula alkartzen eta ospatzen. berbiztuak bizi barrittsugazala, emon deigula idazti deunetarako zaletasuna alkarrenganatu gaitzala. Eta egin bere testigu gaur eta emengo elizalkartean.